Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ сімнадцятий Як завжди, у Морганалія був план. Якщо ми дійсно хочемо знайти меч, то знадобиться допомога. Нас п'ятьох занадто мало. Ймовірно, після стількох років... Пошук меча Шанари буде схожий на пошук голки в копиці сіна, і ми недостатньо знаємо про цю копицю. Стеф, ти і тіл знайомий з Сходом, але Калагорн та прикордонні землі це чужа територія. Те ж саме з Півднем і Мною. Ми просто недостатньо знаємо про цю місцевість, і давайте не будемо забувати про федерацію, яка нишпорить скрізь. Дворфи і втікачі від закону не вітаються на півдні, наскільки я чув. Доведеться остерігатись і тіней. По правду, кажучи, вони, здається, тягнуться до магії, як вовки до запаху крові. Тож, будемо припускати, що ми їх бачили не востаннє. Нам ледь вистачить сил, щоб прикрити свої спини, не кажучи вже про те, щоб з'ясувати, що сталося з мечем. Одні ми не потягнемо. «Треба хтось, хто допоможе! Хтось, хто має практичні знання про чотири землі! Хтось, хто забезпечить нас людьми та зброєю!» Він перевів погляд на пара і посміхнувся знайомою посмішкою, наповненою таємничою радістю. «Нам потрібен твій знайомий з руху!» Юнак застогнав. Він не дуже хотів знову з ним зв'язуватись. Це здавалось відкритим запрошенням до неприємностей. Але Стефу і Тіл, а також навіть Колу, сподобалась ця ідея. І після деяких суперечок юнак був змушений визнати, що пропозиція горця має сенс. Знедолені володіли ресурсами, яких їм не вистачало, і були знайомі з прикордонними землями та навколишніми вільними територіями. Вони знають, де шукати і яких пасток уникати. Крім того, рятівник Пара здавався людиною, на яку можна покластись. «Він сказав, що якщо тобі коли-небудь знадобиться допомога, то можеш до нього звернутись», – зазначив Морган. «І мені здається, що зараз тобі невелика допомога не завадить». Ніхто не сперечався. На тому питання і вирішили. Вони провели залишок дня в таборі біля підніжжя гір що вели до долини і гаде і ще неспокійно спали на другу ніч нового місяця. З настанням ранку група зібрала речі, сіла на коней і вирушила в групу. План був простий. Дорога до Варфліта, знайти кузню Кілтан і знайти стрільця. Усе, як наказав таємничий рятівник пара. Тоді й буде видно, що до чого». Вони їхали на південь через чагарникову місцевість, що межувала з рібськими рівнинами. Потім перетнули східну гілку Мармідона і звернули на захід. Шлях вів їх уздовж річки о півдні і на початку дня. Сонце випікало землю з безхмарного неба. Повітря було сухим і наповненим пилом. Ніхто нічого не говорив під час подорожі. Усі замкнулись у тиші власних думок. З моменту від'їзду більше не було розмов про Аланона, а також згадок про Вокера або Рен. Пар час від часу крутив кільце з емблемою яструба і знову намагався вгадати, хто той чоловік, який подарував йому прикрасу. Настав пізній полудень, вони спустились річковою долиною Рунських гір на північ від Варфліта та наблизились до околиць міста. Воно розкинулось під ними на низці пагорбів, запорошене і спекотне, під променями західного сонця, що згасало. Халупи і нетрі оточували периметр міста, жалюгідні притулки для чоловіків і жінок, яким не вистачало навіть найнеобхіднішого. Вони молили подорожніх, коли ті проїжджали повз, тислись, просячи гроші та їжу, а пар і кол роздавали те небагато, що мали. Морган докірливо озирнувся. Дещо як батько на наївну дитину, але нічого не сказав. Проїхавши трохи далі, пар із запізненням пошкодував, що не подумав замаскувати свої ельфійські риси обличчя. Він не робив цього кілька тижнів і просто втратив звичку. Можна було втішатись тим, що волосся відросло і прикрило вуха. Але все одно доведеться бути обережним. Він глянув на дворфів. Ті щільно загорнулись в плащі, капюшони ховали їхні обличчя. Вони були в більшій небезпеці, аніж він. Усі знали, що дворфам не дозволено подорожувати півднем. Навіть варфліт – це дуже великий ризик. Коли вони дістались до самого міста і почались вулиці з назвами та крамнички з вивізками, рух навколо значно посилився. Незабаром стало майже неможливо просунутися уперед. Вони злізли з коней і непомітно стояли біля стін будівель через дорогу та спостерігали, як жителі міста тиснуться один до одного в повільному потоці. Жебраки підходили і просили монети. Пар спостерігав, як ковтач вогню демонструє своє мистецтво здивованим хлопчикам і чоловікам на фруктовому ринку. Низьке бурмотіння голосів наповнило повітря якимось рваним звуком. «Ну, іноді нам щастить», – тихо повідомив Морган, повернувшись. «Ми зараз у кінці грабіжника. Так називається цей район. Кузня Кілтан знаходиться лише за кілька вулиць звідси». Він поманив друзів за собою, і ті прослизнули повз натовп людей, пробираючись в бік на вулицю, яка була менш людною і більш смердючою. Незабаром усі мандрівники пройшли затіненим провулком, який звивався та вів повзвибоїсту каналізаційну канаву. Пар скривився від огиди. Ось місто, яким його бачив Кол. Він швидко озернувся на брата, але той був зайнятий тим, що уважно дивився, куди ступає. Друзі перетнули ще кілька вулиць, а потім вийшли на ту, яка, здавалось, цілком задовольняла Моргана. Той одразу ж повернув праворуч і повів їх крізь натовп до широкої двоповерхової комори з вивіскою, де було випалено назву «Кузня Кілтан». Вивіска і будівля були старі, пощеплені, але печі всередині горіли червоним полум'ям, плюючись і палаючи, коли метал завантажували і виймали працівники». Машини скреготали, а молоти били і формували. Гуркіт підіймався на чумом вулиці і відлунював від стін навколишніх будівель, щоб зникнути нарешті в задушливих обіймах спеки, що затримувалась після полудня. Морган продирався крізь натовп. Друзі мовчки йшли за ним. І нарешті горцю вдалося пройти до входу в кузню. Кілька чоловіків працювали біля печей під керівництвом кремезного чоловіка з обвислими вусами і лисиною, пофарбованою в чорний колір сажею. Чоловік ігнорував їх, допоки друзі не зайшли всередину, а потім розвернувся і запитав. «Чим я можу вам допомогти?» Морган сказав. «Ми шукаємо стрільця». Чоловік з вусами підійшов. «Кого-кого?» «Стрільця», повторив Морган. «А хто це такий?» Підійшов інший чоловік, широкоплечий, вкритий потом. «Я не знаю. Нам просто сказали спитати». «Хто?» «Послухайте». «Хто? Ви що не знаєте?» У кузні Кілтан було спекотно, і вже ставало ясно, що у Моргана будуть проблеми, якщо все піде так і далі. До них вже почали повертатись голови майстрів. Пар імпульсивно пройшов уперед, бажаючи не привертати до себе уваги, і сказав від людини, яка носить кільце з емблемою яструба. Гострі очі чоловіка звузились, подивились на хлопця та його ельфійське обличчя. Ось це кільце. закінчив пар і простягнув його. Коваль здригнувся, ніби його вжалила бджола. Не показуйся тут, дурню ти тупий, огризнувся він і відштовхнув кільце в бік, ніби це отрута. «Тоді і скажіть, де шукати стрільця?» – втрутився Морган. Роздратування горця почало прориватись назовні. На вулиці раптово виникла активність, яка змушила усіх поспішно розвернутись. Наближався загін солдатів Федерації, пробирався крізь натовп, прямо до кузні. «Ану, зникніть з очей!» Терміново сказав чоловік з вусами і відступив. Солдати увійшли в кузню та огляділи освітлену вогнем темряву. Чоловік з вусами вийшов їм на зустріч. Морган і Омсфорди зібрались вивезти дворфів, але солдати стали між ними і дверима. Горець відштовхнув усіх до глибоких тіней. «Замовлення на зброю, Хайрехорн, оголосив командир загону чоловікові з вусами простягаючи папірець. «Потрібно до кінця тижня, і не сперечайся!» Хайрехон пробурмотів щось нерозбірливе, але кивнув. Командир ще трохи поговорив з ним, що звучало втомлено і спекотно. Солдати оглядались. Один зробив кілька кроків до друзів. Морган спробував встати перед своїми супутниками, щоб змусити солдата поговорити з собою. Солдат завагався, побачивши кремезного чоловіка з рудою бородою, а потім дещо помітив і відштовхнув Моргана. «Ви там!» Звернувся він до тіл. «Що таке?» І простягнув руку, відсуваючи капюшон. «Дворфи, капітане тут!» Речення він не закінчив. Тіл вбило його одним ударом довгого ножа, встромивши лезо в горло. Солдат ще намагався говорити, коли помирав. Інші потягнулись за зброєю, але Морган уже атакував власним мечем, змусивши супротивників відступати. Він кинув коротку команду друзям, і дворфи з Омсфордами кинулись до дверей. Вони вибігли на вулицю, Морган за ними, солдати федерації на крок позаду. Натовпо закричав і розійшовся. В погоні було з десяток солдат, але двоє поранені, а решта спіткалась один об одного, поспішаючи наздогнати горця. Морган скосив першого, виючи як божевільний. Попереду Стеф дістався до загратованих дверей складу, ніби ні звідки витягнув булаву і одним ударом розбив незручну перешкоду надрузки. Вони кинулись в темряву і вийшли через задні двері. Повернули ліворуч у провулок та наткнулись на паркан. Увідчаї розвернулись, та почали повертатись назад. Солдати федерації, що їх переслідували, вирвались з дверей складу і кинулись на друзів. Пар використав пісню бажання і заповнив простір роєм шершнів. Федерати звили і кинулись в укриття. У плутанині Стефу вдалося зробити дірку в паркані, тож усі друзі прослизнули туди та побігли іншим провулком через лабіринт складських сараїв, вони повернули праворуч та протиснулись повз металеві ворота на петлях, щоб нарешті опинитись на подвір'ї за кузнею. Попереду двері відчинились. «Сюди!» – крикнув хтось. Мандрівники побігли, не роздумуючи, почувши крики і звуки горнів звідусіль. Протислись крізь отвір у маленьку комору і почули, як двері за ними зачинились. Хайрехон став перед ними вперше руки в боки. «Сподіваюсь, ви виявитесь варті всіх неприємностей, які спричинили», сказав коваль. А через кілька хвилин вже сховав їх під підлогою комори. Залишивши їх, наставалось години. Було спекотно, тісно, світла не було. Постійно чулись звуки чоботів над головою. Через невідому кількість часу Херехон нарешті випустив їх. Стояла ніч, небо захмарилось, вогні міста роздробились цятками крізь щілини в дошках стін кузні. Коваль вивів їх з комори на маленьку кухню, що була поруч, посадовив херлявий стіл і нагодував. «Довелось чекати, поки солдати закінчать обшук та переконаються, що ви не повернетесь, а ще не ховаєтесь в металі». «Вони були злі, скажу я вам». «Особливо через вбивство!» Тіл нічого не показала з того, що думала. Ніхто інший нічого не сказав. Хайрехон знизав плечима. «Ну, взагалі мені теж байдуже!» Деякий час усі жували мовчки. Нарешті Горець запитав. «А як щодо стрільця, то можна його побачити?» Коваль посміхнувся. «Не думаю, що це можливо. Ха, такої людини не існує». У Моргана відвисла щелепа. «Тоді й чому? Тому що це код. Просто спосіб дати мені знати, що від мене очікується. Я вас перевіряв. Іноді код ламається, тож треба було переконатись, що ви не шпигуни федерації». «Ти знедолений», – сказав пар. «А ти пар Омсфорд», – відповів коваль. «А тепер закінчуйте їсти, і я відведу вас до людини, до якої ви прийшли». Вони зробили, як сказано, помили тарілки в старій раковині і пішли за Хайрехоном назад, у надра кузні Кілтан. Кузня була порожня, за винятком одного нічного сторожа, який стежив за вогнедишними печами, яким ніколи не дозволяли охолонути. Він не звернув на них уваги. Друзі пройшли через величезну тишу на котячих лапах, відчуваючи запах попелу і металу, спостерігаючи, як тіні танцюють під ритом вогню. А коли вони увійшли через бічні двері в темряву, Морган прошепотів Хайрехону. «Ми залишили наших коней у стайні за кілька вулиць звідси!» «Про це не хвилюйтесь!» Прошепотів він у відповідь. «Вам не знадобляться коні!» Мандрівники тихо й непомітно пройшли провулками Варфліта через його скупчення халуп і нетрів, і нарешті вийшли з міста взагалі. Потім пройшли на північ уздовж Мармідона, прямуючи вгору за течією річки, де та звивалася біля підніжжя гір, що виходили на зуби дракона. Вони йшли решту ночі та, врешті-решт, перетнули річку, а потім наткнулися на густо вкриті лісом ущелини та яри, що тягнулись на багато миль у скелі зубів дракона. Це пармський ключ. Повідомив Хайрехон в якийсь момент. «Досить складна місцевість, якщо не знаєш дороги!» Як виявив пар, це було грубе применшення. Пармський ключ був масою хребтів і ярів, які підіймались і опускались без попередження серед задушливої ковдри дерев і чагарників. Новий місяць не давав світла. Зірки маскувались кронами дерев і тінню гір». Компанія опинилась майже в повній темряві. Вони пройшли ще трохи вглиб лісу, і Хайрехон посадовив їх чекати світанку. Навіть при денному світлі будь-який прохід здавався неможливим. У лісах Пармського ключа завжди було тінно і туманно, а яри та хребти перетинали всю землю. Була стежка, невидима для будь-кого, хто не знав її раніше, звивиста дорога, якою Хейрехон йшов без зусиль, але яка залишала членів маленької компанії плутатись у власних кроках. Ранок перетворився на полудень, і сонце просочилось крізь густо засаджені дерева вузькими стрічками яскравості, які мало що робили, щоб розігнати затяжний туман. Через кілька хвилин вони зупинились на швидкий обід. Пар запитав провідника, як довго ще йти? «Недалеко!» – відповів Хайрехон. «Он туди!» Він вказав на масивний виступ скелі, що підіймався над Пармським ключем. «Це, Омсфорд, називається виступ. Виступ – це фортеця руху!» Пар подивився навкруги, роздумуючи. «А Федерація знає, що там знаходиться?» «Федерація знає, що фортеця десь тут. То чого вони не знають, так це точно де...» І, що важливіше, як до неї дістатись. «А таємничий рятівник пара, ваш безіменний ватажок знедолених, він не хвилюється, що такі гості, як ми, рознесуть звістку про те, як знайти фортецю?» Скептично запитав Стеф. Хайрехон посміхнувся. «Гноми, щоб ви знову знайшли сюди дорогу, вам спочатку потрібно знайти вихід. Думаєте, ви зможете це зробити без мене?» Дворф усміхнувся, сприйнявши правду. Можна вічно блукати в цьому лабіринті, не знайшовши виходу. Було за полудень, коли вони дістались до виступу, на який вказували весь день. Тіні густими шарами лягали на землю, занурюючи ліс у сутінки. Хайрехон кілька разів присвистував, протягом останньої години, кожного разу чекаючи відповідного свисту, перш ніж рухатись далі. Біля підніжжя скель чекав закритий ліфт, розташований на галявині. Канати його вели вгору. Ліфт виявився достатньо великим, щоб вмістити усіх, і нарешті підняв друзів над деревами. Через кілька хвилин вони зрівнялись з вузьким виступом і побачили групу чоловіків, які працювали з масивною лебідкою. Потім перейшли в другий ліфт і знову їх підняли, Пар один раз подивився вниз і швидко про це пошкодував, а потім побачив обличчя Стефа, безкровне під засмаглою шкірою. А Хайрехон, здавалося, не хвилювався і байдуже свистів при підйомі. Був також і третій ліфт, який підняв їх до широкого, вкритого травою урвища, приблизно на середині скелі, уздовж його краю та навколо печер. Розташувались укріплення, а також оборонні точки, вбудовані у стіну скелі над головою. Десь струменіло гірське джерело, а поруч розкидано кілька груп широколистяних дерев і ялин. Люди снували всюди, тягли інструменти, зброю та ящики з припасами, вигукуючи інструкції або відповідаючи на них. Зсередини цього організованого безладу вийшов рятівник пара. Високий, одягнений у червоний і чорний. Він був поголений начисто, засмагле обличчя покрите зморшками від вітру. Це обличчя, здавалось, не піддавалось віку. Каштанове волосся за назад. Худор лявий, підтягнутий, рухий, як у кішки. Він кинувся до друзів з гучним привітанням, простягнувши руку спочатку, щоб обійняти Хайрехона, а потім і пара. «Що ж, хлопче, ти змінив свою думку, вірно? Тоді, ласкаво прошу, і твоїх супутників також. Брат, горець і декілька дворфів, так? Дивна компанія. То що, прийшли доєднатись?» Він здавався таким же наївним, як і Морган, тож пар відчув, що почервонів. «Не зовсім, у нас є проблема. Що, не вже тільки одна?» Ватажок знедолених, здавалось, розважався. «Неприємності просто переслідують вас, вірно? Дозволь повернути мені кільце!» Пар витяг прикрасу з кишені і передав ватажку, який одразу ж надів кільце на палець. Яструб, гарний символ для вільнонародженого, вірно?» «То хто ти?» – запитав пар прямо. «Хто я?» Ватажок весело розсміявся. «Друже, ну ти що, не здогадався? Ні? Ну тоді давай підказку!» Ватажок нахилився вперед. «Подивись на мою руку!» Він підняв стиснутий кулак і вказав пальцем на ніс пара. «А от на ній немає піки! То хто я?» Очі Ватажка весело блищали. Настала мить тиші. І нарешті пар здивовано подивився на чоловіка. «Ага, так. Мене пар Омсфорд звуть падішар Кріл!» Нарешті сказав знедолений. «Але ти знаєш мене краще як правнука, правнука, правнука, і ще кілька разів правнука Панамона Кріла!» Того вечора за вечерею, сидячи за столом, який навмисно відсунули від інших мешканців фортеці, Парта супутники з захопленням слухали, як падішар Кріл розповідав свою історію. «У нас тут є правило, що минуле життя кожного його власна справа. Іншим було б незручно слухати, як я розповідаю про своє». Він відкашлявся. «Я був землевласником» сільськогосподарські культури, худоба, наглядав за десятком невеликих ферм і за незліченними акрами лісів, зарезервованих для полювання. Я успадкував більшу частину цього від батька, а він від свого батька і так далі. Але, вочевидь, усе почалось з панамона Кріла. Мені розповідали, хоча я, звичайно, не можу цього підтвердити, що після того, як він допоміг Ші Омсфорду повернути меч Шанари, він повернувся на північ, до прикордонних земель, де досяг значних успіхів у своїй професії та накопичив значний статок. Цей статок уже на пенсії. Він мудро інвестував у те, що згодом стало землями родини Кріл. Пар ледь не посміхнувся. Падішар розповідав історію із серйозним обличчям. Але він знав так само добре, як і брати з Морганом, що панамон Кріл був злодієм, розбійником, коли зустрів ші Омсфорда. «Він себе називав Барон Кріл», – продовжив ватажок, не звертаючи ні на що уваги. «Усі глави родини з тих пір називались так само – баронами». Він замовк, смакуючи звук титулу, а потім зітхнув. «Але федерація відібрала землі у мого батька, коли я був хлопчиськом» вкрала їх без жодної думки про відшкодування і в кінцевому підсумку поспавила нашу родину власності. Батько загинув, коли спробував усе повернути. Матір також. Сталось це досить загадково. Тож я доєднався до руху. «Ось так просто?» – запитав Морган зі скепсисом. Ватажок знедолених нанизав шматок яловичини на ніж. Батьки пішли до губернатора провінції, підлеглого федерації, який переїхав до нашого будинку, і спробував повернути те, що законно йому належало, припускаючи, що якщо не буде зроблено нічого для вирішення цього питання, губернатор пошкодує. Мій батько ніколи не був обережним. Йому відмовили і з матір'ю негайно викинули, а на зворотньому шляху вони зникли. Пізніше знайшли їх повішеними на дереві в сусідніх лісах, розпоротими і обдертими. Він сказав це без злості, просто констатуючи факт. Ця холоднокровність лякала. Тож я швидко після цього подорослішав. Настала довга тиша. Падішар знизав плечима. Це сталося давно. Я навчився битися, виживати... Потрапив до руху і побачив, наскільки погано ним керують. Тож сформував власне бачення влади. Кілька інших лідерів не схвалили мої ідеї. Спробували навіть видати мене федерації. І помилились. Після того, як я розправився з ними, більшість інших загонів приєднались до мене. Зрештою, усі це зроблять. Ніхто нічого не сказав. Кріл підняв очі. «Що, ніхто не голодний? Залишилось багато їжі, давайте не будемо її марнувати!» Вони швидко закінчили вечеряти, а ватажок продовжував розповідати про деталі свого жорстокого життя таким же холодним тоном. Параса задумався, яка ж це людина. Раніше він думав, що його рятівник може виявитись тим лідером, якого не вистачало чотирьом землям з часів Аланона що під його прапором зберуться усі пригноблені раси. Ходили чутки, що ця людина харизматична, на нього чекав рух. Але Кріл виявився звичайним головорізом. Та й до того, яким би небезпечним панамон Кріл не був у свій час, пар зрозумів, що падішар ще небезпечніший. Отже, ось моя історія. Уся! Оголосив знедолений, відсуваючи тарілку. Його очі продовжували блищати. «І що, немає ніяких питань?» Тиша. Нарешті Стеф прогорчав. «А скільки з сказаних слів правда?» Усі завмерли. Проте падішар розсміявся. У його очах була безпомилкова повага до дворфа. «Деякі слова, мій друже зі сходу, деякі!» Він підморгнув. «З кожним переказом додаються деталі!» Він узяв келих та налив собі Елю. Пар подивився на Стефа з новознайденим захопленням. Ніхто б інший не наважився поставити таке запитання. «Ну жбо!» – сказав ватажок. «Досить історій минулого! Час почути, що привело вас до мене! Розказуй, пар Омсфорд!» Його очі прикувались до юнака. Це ж щось пов'язане з магією, так? Ніщо інше тебе б сюди не привело. Розказуй. Юнак завагався. Твоя пропозиція допомоги усе ще дійсна? запитав він натомість. Ватажок виглядав ображеним. Моє слово, це мій закон, хлопче. Я сказав, що допоможу, і допоможу. Пар глянув на друзів, а потім сказав мені потрібно знайти меч шанари. А потім розповів Падішару про зустріч з приводом Аланона і завдання, яке дав друїд. Він розповів про подорож, яка привела п'ятьох з них на цю зустріч, про сутички з солдатами федерації, шукачами і чудовиськами, що звуться тінями. Він нічого не приховував, незважаючи на сумніви. Юнак вирішив, що краще не брехати і не намагатись говорити напівправду. краще викласти усе. Щоб ватажок прийняв або відкинув інформацію. Зрештою, гірше не буде, незалежно від того, вирішить він їм допомагати чи ні. Коли хлопець закінчив свою історію, ватажок повільно відкинувся назад та випив залишок Елю з Келиха і дещо змовницьки посміхнувся стефу. Здається, це мені доречно питати, скільки з цієї історії правда!» Пар почав протестувати. Але ватажок швидко підняв руку. «Ні, хлопче, побережи свій подих. Я не сумніваюсь у твоїх словах. Ти розповідаєш, як бачив, це досить ясно. Це просто мій характер. У тебе є люди, зброя, припаси і шпигуни. Вони можуть допомогти знайти нам те, що шукаємо. Ось чому ми тут», – втрутився Морган. «У тебе також є дух, щоб піти на таке божевілля. Я б додав». Сказав Стеф з усмішкою. Падішар Кріл витер рукавом під боріддя. «У мене є більше, ніж це, друзі!» Сказав він, посміхаючись, наче вовк. «Я відчуваю свою долю!» Знедолений безмовно підвівся та відвів їх до столу до краю урвища, де вони стояли та дивились на пармський ключ, на масу верхівок дерев і хребтів, омитих останніми променями денного світла. Він охопив усе це руками. «Це мої землі зараз, землі барона Кріла, називайте так, якщо хочете. Але я не буду тримати їх довше, аніж ті, що були до них, якщо не знайду спосіб похитнути федерацію. Доля, – я казав, – ось у неї я вірю. Доля зробила мене тим, ким я є, і вона так само легко мене знищить, якщо я з нею не пограю. Я думаю, саме вас я повинен взяти за руку. Це не випадковість, пан Омсфорд, що ви прийшли до мене. Це те, що мало статись. Я знаю, що це правда. Переконався після того, як почув, що ви шукаєте. Ви що, не бачите, як усе працює? Мій предок і ваш, панамон Кріл і Ши Омсфорд, вирушили на пошуки меча Шанари понад 300 років тому. «Тепер наша черга! Ваша і моя! Кріл та Омсфорди знову! Зміни починаються зараз! Новий початок! Ось що я відчуваю!» Він повернувся до друзів і продовжив. «Доля звела вас усіх разом! Потреба в змінах у житті привела вас до мене!» «Пар! Молодий пар! Між нами справді є зв'язок! Я ж казав, коли ми вперше зустрілись! Є історія, яку потрібно повторити! Є пригоди, які потрібно пережити! І є битви, які потрібно виграти! Ось що визначила для вас і для мене доля!» Юнак трохи збентежився, почувши усю цю риторику, і тому просто тихенько спитав. «То...» «Ти нам допоможеш?» «Ну, звичайно ж, допоможу!» Кріл підняв одну брову. «Я володію пармським ключем, але південь втрачений для мене. Мій дім, мої землі, спадщина. Я хочу їх повернути. А магія дасть відповідь зараз, як і багато років тому. Це каталізатор змін, поштовх, який вб'є звіра федерації» чи, можливо, запхне його в печеру. «Ну, ти вже казав кілька разів, те, що магія може подолати федерацію. Але Аланон боїться тіней, і меч, призначений для протистояння ним, то чому?» нумо, ну хлопче Перервав його падішар. «Ти знову влучаєш в саму суть. Відповідь на твоє запитання, я бачу нитки причинно-наслідкового зв'язку у всьому». Зло, таке як Федерація і Тіні, не стоять окремо в схемі речей. Вони якось пов'язані. Можливо, пов'язані так само, як Омсфорти і Кріл. Якщо ми знайдемо спосіб знищити перше, то знайдемо спосіб знищити і друге. Погляд, яким він обдарував друзів, був таким рішучим, що довгий час ніхто нічого не говорив. Останні промені сонця скасали за горизонтом і сірість сутінків огорнула Пармський ключ та землі на південь. Люди за ними повечеряли та почали розходитись по спальних місцях. Навіть на такій висоті літня ніч була теплою і безвітряною. Зірки і початок першої чверті місяця з'явились в полі зору. «Гаразд! Правда це чи ні? То як само ти нам допоможеш?» Падішар, кріл, Розгладив сморшки на червоних рукавах туніки і глибоко вдихнув кірське повітря. Я зроблю те, що ви мене просите. Я допоможу вам знайти меч Шанари. Він швидко глянув на мандрівників і ніби поміж іншим додав. Розумієте, я думаю, що знаю, де він знаходиться. Кінець 17-го розділу.